Ezker Mila, koldo nahusi eta arte, maiatzaren leheneko mobilizazioa aipatuko dugu ondoko minutetan gurekin. Lab Sindikatuko, kide argitzu difu, egunan. Egunan, horatz. Maiatzaren lehen aipatuko dugu istantean. Lehenik, gauk izanen baita mobilizazioa, labek mobilizazio bat deitu du, nazioarteko langileen blangilen eguna baita hori da? Hori da, bai. Ba, urtero mobiliz mobilizatzen gira, eta urten deialu uzatzen gu CGT eta FSU sindikatuekin batera. Eguerdi terditan, doni bane loitzuneko lapitzen presaren haintzinean. Egoer diuntan, eta zer izanen da, justu elgarretaratze bat? Elgarretaratze bat, eta noski zergatik han presezki. Denok horritzen girea ez, izan den lan iztripua dola zonbait haste uh, bayonan. Eta beraz, uh, iztripu hori xalatu nahi dugu noski eta hori tarazi nahinuke Marerushki aurten Euskalegian ogoi langile bizitza galdu dutela lanean eta hori onartezina da. Beraz, bai hori xalatzeko noski, eta baita ere, ba, Marerushki olakoak gertatzen direnean, gertatuko dira oino ez balin badugu neuhi berezirik hartzen, segituko dugu hori xalatzen beti behar den bezala. Zenduzen langileura, lapix zenpresakoa zen hori da? Hori da, hori da. Entegi merzela, baina enpresa hori hori Eta erratzea beraz hori gauk berean. Igan deuntan, maiatzaren lehena, hori da usai asko, maiatzaren leheneko uh, mobilizazioa. baionan honan uh, besteak beste, ustutu menturaz maulen ere manifestaldi bat izango dela, bai aipatuko dugu. egin eginduzuea aurkezpena bateratua beste sindikatuekin, badakigu lab eta beste sindikatuekin batzutan gauzak komplikatuak zirela. du pixka bat, uh, ahremanan normalizatzen ari dela? Bai, ez da lehen aliago nahi du doela iruzpala urte algarrekin antolatzen dugula maiatzak bat ori, e, beraz sindikatu batzuekin CGT, SNIPP, FSU CFDT aurten beriki chartzu da dinamikan, baina baita ere e, mugimendu sozialeko elkarte batzuekin Alanola Bizi, Alda aurten beriki EBA etorkinekin eta abar beraz gero La sindikatuaren tokia intersindikal berezi horretan zer da da maiatzak batean posibre da elkarrekin egitea eta postengira horretaz benetan Arrele, azpimarratzen ut, hori ez dela beti posible oaindik. Egia da gurea jemanak xanotzen direla, egu nero... Ez da posiblezak sektore batzotan? E... Interprofesionalean, e, badakigu, adibide bat emaiteko... E, Parixetik, deituak direnean, manifa batzuk edo e, greba egun batzu, horreindik lab ez da dinamikan. Eta, ba, maiatzak batean posible dena, beste egunetan ez da posible. Sektore batzuetan eta federazio batzuetan ere posible da, alanola eta ori uste du, denok horroitzen galera, medikuntza soziala eta sozialeko langileen greba egunetan elkarrekin lortu dugu gauzak antolatzen. Beraz, bideonean gira, baina segitu behar dugu gure sindikatua normalizatu eta gure aldarrikapenak karrikara eramaiten, enpresetan eta enpresatik e, karrikara. Hala, ari da normalizatzen, baina bada bideo no, lanean ari zirezte eh? Lanean ari gira, egunero hortan, gure ahemanak xanotzen eta elkarrekin egiten gako bat baita e, langile klasearen noski, Eta ere egunero ari gira gure aldarrikapenak ba, aldarrikatzen fintzen gizartean emaiteko eta elikatzeko justuki eztabaidak eta gogoetak. Hmm. Igandeuntan asteko astapeneko banderolan denak izango ziste, eta gero militanteak e, sindikatuak edo ez, e, funttzen hasirika. E, eh? Hori da, hori da ideia. Da, egun hortan, borroka egun bat da. Ma jatzak bat. Ez da, beste egun bat, edo ez da, kitzar. Boroka egun bat da. Eta borroka egun hortan, denok elgarrekin izan beharge. Beraz, esan duzun bezala, haintzineko banderolak, denok, ba, ukandendugu gure tokia, eta gero giblean, denok elgarrekin. Zeran, egun hortan, elkar ezagutu behar gira. Beraz, nik itzegin nahi dut zerreteko militante batekin, itzegin nahi dut biziko eh, militante batekin, eta beraz, denok elgarrekin bat hori erakusteko. Horten, ba, maiatzaren lena eldu da kontestu piskabate berezi batean Frantziako hautezkundeak iragarri berriak dira Makronek eraman ditu beritzere bosturtzaz presidente izanen da, bestalde alde legibiltzareko hautezkundeak ere kainian izanen dira, ezkerrak jadanik mugimenduak egiten ditu bateratze bat lortzekotan eranen dugu horrek badu ondorio maiatzaren leheneko mobilizazioan piskabat gauzak aldatuak izango dira do beste manela batez eginak? Hor berikitan pasada Francesc presidantzialen bigarni tzulia, beraz lehen manifa edo mobilizazioa izanenda horren ondotik, beraz bai gure indarra erakutsi behar eta nahi dugu karrikan, baina harere ejan uh, nahi duke ba, egunero bojokanari garera alde batetik kapitalismoaren aurka eta hori segituko dugu eta azkartuko dugu gainaindik eta jaismoaren ba, kontraak, xenofobiaren kontra, homofobiaren kontra eta eta matsismoaren kontra noski Bere alde batetik bai indaak, Batu berditugun eta borrokak segitzen du noski, baina ere borroka horiek gure egunerokotasunean dira, bai enpresetan eta bai kajikan. Ena uste duzu kontestu unekin, Macron pasaba baita, mobilizazioa hundiago izatzen dela, jendeak badola ge, gogo gehiago kajikara ateratzeko, eta ezkerreko taldeak ere uh, behar beren boza entzunarazi? Ez dut ala izango denik, eh, badakigu, uh, Macronen uh, proiektua, proiektu soziopolitikoa seizan den da. Lehena eta borokan egon gira uh, konfinamendu haintzin erretretaren anoski, beraz badakigu eta errandu agian erabiliko duela le 49.3 eta orako gauzak, beraz badakigu karrikan egonen galera eta ez dut jendearen eta langilean erantzuna hori izanen dela, bojoka, kajikan. Beraz, bai, ene ustez, denok be, bigarren itzuli hori izan dugu ba, biharamunean e, rexaka batekin e, esnatu galera ene ustez, eta espero dut erantzuna handia izanen dela. Alderdi politikoak ari dira ikusten e, alkarlana egiten alduten, zerbait haman komuna proposatzeko, sindikatuek ere badute rol hori? Azteko sinikatuak ez dugun politikarik egiten, hori argi da sinikatuetan, baina ere erantzun bat ematen dugu, eta gu gira ene ustez egunero borrokatzen enpresetan takariketan. Beraz, bai, esango, esango nuke bai, eh. elkartu behar gira, noski aldiz eta laben argi duguna, da parixen erabakitzen diren gauza guziak, parixen erabakiak dira eta gure kalte. Beraz, aldarrikatzen duguna da, Parixen edo Madrilen ez dena posible egin dezagun Euskal Herrian. Beraz, Euskal Herritik eta Euskal Herriaren zat, sortu behar ditugu alternatiba batzuk. Alternatibak dira negoziatzeko erremu propioak, bai pribatuko langileentzat publikoko langileentzat behar dugu ere lan denbora noski eta soldaten uh, emendaketa egin bereala. Eta hori ez barin bada posible parixetik, eta hori ere batuketa hori ezin bada politikoki eta sozialki eta egin dezagun hori posible Euskal Egean. Eta hori da gure proposamena lokaletik egitea, lujaldeetatik gure egunerokotasutatik di Labeko um, kidea hasi zira biska zuten, baina aurtengo aldaikapenak maiatzaren lehennerako um, zeintzu izanen dira. Badugu uh, lelo, lelo bat, eh? mundu justu sustenengagia solidarioa eta bakitzu baten alde alterdai bat gugira ijanndu dana bestla.eta aurtan ze sartzen da azkenean. Hori hori ba, eraikitzeko, Gizarte behi bat sortzeko eta alternatiba tera ikitzeko zer behar dugu, ba, lan duin bat, eta bizigarria dena. Hori noski, aberastasunen banaketa eta, e, eta lanaren, lan denborar, denboraren banaketa, denok e, lan duin bat ukaiteko eta eta justuki pagatua dena. Noski, hori dena sartzen da, ba... Zerbait planetarentzat sustengarria izaiten aldena zeren helburua ez da kontsumitzea kontsumitztzeea kontsumitza baizik eta, denok duinki bizitzea eta gure ljarrentzat ere posible den e, bizi bat erabaitea. Hortarako e, ere zer azkartu behar da hori posible zaiteko zerbitzu publiko azkar Batzuk proposatu behar ditugu, bai osasuna eta uste dut hori azken urte hauetan, ba erdian plazan egon den gai bat dela eta eta, eta normala eduritzen zait beraz azkartu ber dira mobilitaak eta hori dena. Emazte eta gizonen arteko egiazko berdintasun bat, noski eta hori enpresan karikan, familian eta gune guztietan eta nola ez eta bereziki gure lujaldean, baina hori denetan e, migratzailean, ajera normal bat esango nuke, gauk ez dena noski. Beraz, hori dena eraikin nahi dugu, posible da, baina zinez, Ba, behar da gogo politiko askar bat eta hori martxan diartzen ari gira. Itzordua egin non e, eta zaten horretan? Beraz, Bayonan izanen da, itzordua maiatzak bateratuarena hori, beraz, amaiketan lan burtsatik Bayonan, geltokiaren ondoan eta bukatuko da Bayonako merkatuan erriska, sinikal eta elkartekin eta hori. Gero, labek ere antoratzen du beste manifa bat, eta oino beste eragile batzuekin maulen eta itzordua amaiketan gurutze surian, eta Norski e, Euskal Eriko beste iri, irietan eta errietan zazpi probientzietan lab mobilizatuko da Norski. Agitxudufo, milesker, gurekin izan egoizuntan eta ondoko eguna karte. Baina, milesker, zuri.